Pentsatu, osasun mentala, patxada, ausnartu, buru jabetasuna, herrien nagusitasuna, lurra, natura, bioanistasuna. Txingurri Otsak Eta ongi etorriak beste behin ere txingurri hotxak saiora, agroekologia, azpiritura txikitzaiak eta barretaz hitzeiten duen saioa, antxeta, zintzilik, txapa eta txolarre irratiak entzuten ari zarete eta horren zuekin guztiekin egongoera. Eta hendika falta zaigu gaurkoan, ez dakit bidean egongo den, e, berandu xogo aiatuko den, edo akaso ez den etorriko, baina antira guk e, hemen basaioa nolabait prestatu dugu, eta hainbat gai izango ditu gaurkoan ere bai alde batetik Euskal Monetaren inguruan itzei mar dugu, ibarraldean martxan jarri den ekimena da Euskal Moneta, eta horren inguruan e, mendirekin itzeiteko aukera izango dugu. bestetik baratzaren atala izango dugu gaurkoan, iaz honetas e, ba, guztia aritzen ginen aurtteez ne hainbeste baina antira e, udaberria heldu dela eta baratza zainzeko e, ba, eguraldia proposa dugula, bahin bat e, konduetaz arituko gera gaurkoan. Horretaz gain ere bai errez eta txikiren bat emango dizuegu, ba, oren txebertan garaian e, diren, E, barazkiak aprobetxatzeko eta astero edo biastetik behin izaten dugun zendabelaren atala izango dugu jartzu nirratiaren eskutik gaurkoan aloe bera zitzeingo digute. Oie guztiak beraz gaurko txingurri hotxak honehen e, gaia kongietorria guztiei. eta esaten ni zuen beraz e, euskal monetaren inguruan hitzein behar genula gaurkoan izena orain dela gutxi jakin dugu ere bai ezalduko dugu horren e, prozesu ere bai hain hainbat e, pertsonek aukera izan dute bai zenak proposatzeko eta bar euskoa e, jarri diote euskal monetari izena baina esan bezala izango ditu zehaztasun guztiak hemen diren eskutik eta hori baino lehen abesti batekin uzten zaituztet oinutxi kabestearekin nain zuzen zuraren eskutik bimenduaren irratzaioa. Ausu ekoiztutako eman kizuna. telefonaren bestaldean mendi daukagu, daukago arratsaldean Eta gorkoan zurekin Euskal monetaren inguruan hitzin behar dugu eta Euskal moneta jada izena duena Euskoa Hasiko e, bera lehendabizi hitz egiten e, ba, zer, zer den Euskal moneta eta zergatik martsa jarri lerrelako moneta bat horrelako ekimen bat. Uh, Galdera zabala, orduan, uh, zer da guti gorabera da moneta osa gari bat orduan, uh, Lehenik uh, urartu berdena da ez ditu euroak ordezkatzen, baizik eta osatzen ditu Eta zertarako da bertokiratzeko ekonomiaren parte bat <hazitzen> Beraz eh, bertokiratzeko, askenian pentsatzen dute eta esaten duzunean ez dula euro ordezkatzeko eh pentsatzen du dena den e, ikusten duzutela behar bat euroaz gain beste zerbait egotea ta zergatik ze behar dira hoiek. Um, bai, e, euroak ezin dituena gure gure asmoa da, e, euskalji mailana bertokiratzea a, ekonomiaren parte bat horrek janaitu gure beharrei eram zuztea ere tokian bertana. Esaten duzute tokiko moneta dela eta hiru ezaugarri nagusi dituela euskalduna, ekologikoa eta solidarioa. Zergatik eta nola siortatzen dira ezaugarri hoiek? Bai, orduan, ba, azteko uh, pentsatu duguna da auge proiektu bat, orduan uh, guk pentsatu dinuena uh, hori da, orduan uh, lotzea um, tokiko moneta berto giratze hori hiru ejanuzzun eh, hiru ezaugagi horiekin. Uh, Asteko hori oino eztabaidatzekoa da hortarako egiten ditugu bilkula publikoak eta bainan hasteko pentsatzen genuen hola egea eta orduan tenddek uh, engaiatzen dira uhatz bat egite bai Euskalren alde bai sozial mailan eta bai ekologia mailan. Uh, sartzen didearik uh, sistema horretan. Nolako urratsak izan daitezke adibide batzuk adib. uh, adibideak? Adibideak uh, adigirak izeski <laughs> uh, adibide horien uh, flingatzen, baina uh, eman dezagun uh, izan daiteke Euskara Mailan uh, jetsago da guiartzea, behar ba uh, bi etiketak emaitea adibidez uh, Zendabatian, izaitia bai frantzesez eta bai euskaraz presioak eta zer giren. Edo, eman dezagun ekologia mailan, izan daiteke, e, be, bersiklazia, zanimadute diadanik egiten. Adibide batzu, eh, maiteko. Mm -hmm. e, nundikan, goazen pixkat e, ikustera, nundikan sortzen den ekimen hau, e, zenba denbora bora adaramazuten lanian, e, eta nola izan den prozesua? Uh, Orduan, uh, asigira lehenik uh, egzantar da uh, bat urte bat eperdi jaten, uh, talde txipi bat, zagutu uh, dutela, uh, tokiko moneda bat zerzen, hor, uh, uh, 19 surloteko eksperientiaren bitartez, uh, 19 surloteko egi bat, eta anna dut badute, jadan kirurte, uh, eman dutela... Lantan orduan ezagitutela eh, beste uh, monetabat eta martxan bat bizikiuntza. Uh, Frantziako beste eskualdean jadanik uh, uh, badira, orduan joan gira ikustera bai Vilna Zirloteko eh, sistema, bai uh, Tolozeko Tuluze frantzesez uh, uh, sistema, eta gero joan gira ere Alemaniara uh, baiiezeko aldean hain baitira. Baina... Eh, Erre, Espainia mailan dira, be, bereziki Barcelona aldean berriera hainbat. Mm -hmm. Beraz, eh, hainbat lekuetan eh, daude horrelako monetak eta historien zehar, eh, okeras banago, ere bai, eh, funtzionatu dute horrelako moneta osagarriak. Bai, bai, zuzen zira, funtzionatu dute, bai, eh, badu guti eh, azkenian pensatzen dugula moneda bat behizik ukandar dugula xakelan, lehen ez behitzen hola, eta, eta orduan behiziki krisi denboretan, plantan ez hartzen dira usu uh, tokiko moneda uh, eta azken uh, adibide operena izan da orduan argentinan izan delarik uh, izigarrizko krisi hori han uh, ezari dituzte hainbat tokiko moneta ere <hieres> uh -huh. eh, aipatzen duzula krisia, ze zergatik ze eh, krisi garaietan eh, martxan jartzen dira horrelako monetak eta ze abantai ditu? <hieres> uh, De bertokiratzea e, bezala orduan ekonomiaren parte bat. Horrek eran nahi du e, piskat e, diabe izaiten zilela e, tokian bertan e, diren behar Eta laguntzena ditu ere beste lanpostuen e, sortzea. E, Beharrak senditzen bali marira, obekago sendituko dira biztan dena. Eta orduan e, lanpostu gehiago. E, aipatzen, ez dugu iPadu horrendikan okerresbanago martxan ez dago moneta, urrengo urterako edo e, kaleratzea duzute helburu okerresbanago berriz ere, baina nola erabiliko zen moneta hau? Bai, hori da. gure gure helburua da urtajilarentzat ateratzea bainan bai, asmatin duzu bezala, lan hau nulta orduan, nola martzatuko da simpleki, diziki simpleki uh, errostena alko dira tokiko moneda horiek, orduan elzko horiek oraino bat, ezagutzen dugulako uh, izena uh, euro entruk. orduan euro bat, berdina uh, unitate bateko txartel bat simpleki, uh, gune batzuetan oiek izaitena alko dira edo alkarteak edo dendak, Lujalde, lujaldean izanen dira zenbaitzu, or, banatuak. Eta gero, ordoan kontsumitzaileak joiten alko, alko da beste tenda batzuetara, sare bat osatuko duten dendek, eta ordoan bere diru alternatiboak gastatzen alko ditu. Uhum. Eta nork e, ba, moneta tradizionalarekin edo, bero tradizionala edo e, modernarekin esan dezakegu, e, ba, bai pesetak, e, bai frankoak, bai euroak gaur egun estatuek edo gaur egun euroarekin e, e, Europar Banku horrek kudeatzen ditu norkudeatuko du e, Euskal Moneta, norkudeatuko du Euskoa? Uh, Izan nenda elkarte bat Beste tokiko moneda bezala, ordan beti dira elkarteak kudeatzaile. <hum> eta uste dut, e, bilkurak antolatzenari dituzutela, informazioa larasteko, eztabaidatzeko nolako bilkurak izatenari dira, eta nune egin dituzute? Horroan, uh, uh, uh, dolatu ditugu ameka horretarat uh, gilkura publiko, eta hor bakarrik biga gelitzen dira momentuko, hor doan uh, donapaleun izanen dena maietzaren amaseian, erikoetxean, uh, eta uh, ondokoa bai honan izanen da ekainaren lehenian. Horretin aldut, iutean uh, izanen dela. Uhum. Haipatu dugu e, Baipar Euskal Herrirako moneta izango dela ora ingoz, ez dakit asmoa duzuten e, gutxinaka egoalderun zabaltzeko ere bai egit asmoa um, Bai, ba, egit asmoa bat dugu <laughs> Lehenik uh, nahi dugu segurtatu uh, ongi martxan dena lujalde kipi batean eta nola kudeatu eta hobetu eta gero bai gure asmoa da digarren denbora batean ikertzea nola Edatzena aldene baita egoaldera. Baina momentukot elgira hortan hasi nahi gut erran uratza uratze egin da guralenik. Eh uh -huh. e, amaitzen joteko informazio gehiago nahi duena nun e, topatu dezake, bai baiakas euskal monetaren inguruan eta baita beste munduko tokietan e, dauden hoien inguruan. Uh bai eh organizationalda eh, euskalmuneta.org eta hori da gure gure webgunea uh, uh, uh, uh, er, eh orokənen ditu baita lotu eta hor da energiakudiak iteko eguitenaldute eh badela hori da Jondugun ikusterat joan direna or Alemaniara eh ezagutua, ki sagutoa da, Uh, baita deitzen dena sol-violet hori tolosan, uh, oga, <goyen> <goyen> jadalik bi, bi esau gaji, gero bata beste bat ere Suezian bizikin dezgahia deitzen dena zir, oga, nahi dutenak, uh, begiret. Ez <goyen> takit zerbegeiago seguraski demorasko gongu intezke honetaz hitz egiten, baina ez takit horrela zerbait potolo bezala, da asken hitze bezala duzun esateko. Uh, be, nahi dutenek uh, begiratu eta gehiago jakin urbiltzen aldira, baita gure bilkuretara, eta guk beti uh, langileen uh, beharra badugu, gerozta uh, kontsumitzaileak ere beharko ditugu, eta eta dendak ere bai, orduan uh, ez dakit, komertxeante edo entesatuak xa, bali badira, gure webgunera... Eusten aldute uh, mesutibi bat, exan eh, ez, nahi dutela gehiago jakin eta behitz kontaktatua izaiteko bigarren denbora batean. Oso ongi ongimendi, ba, mi esker gurean egon izanagati. Mi esker zueriz. Eta horrengo bat arte, akaso? Bai, darik gabe. Mi esker! <risa> Antxeta media.info Antxeta irratia Belaunaldi ororentzako komunikabideak <risa> Beraz, Euskal Moneta edo Euskoa eta orain e, txingurri otxakonetan jarraitzen dugu atom rumbarekin goun abestearekin valiado geiago tomate bat alabiamante bat asa bat alaordenagaio bat azenorio bat ala ferrari bat krisi garaian wifiak ezaitu elikatuko eta sakelakoa martxekatu gabe irenzten baduzu Indigestiak garrapatuko zaitu barealaia bat barazki kooperatibako kide egin zaitez Aitonamonen jakinduria eta ekologia ustartzen dituen egitasmoa. Gurekin harremanetan jartzeko, bederatzi lau iru, berrogeita mesortzi, amaika larrogeita malau. Edo, etor zaitez, astelen arratzaldetan, irungo lakasita gaztetxera, anakakaleko hogei garren zenbakera. Zerg balio du gehiago? Horxe duzute barehalaiaren propaganda, bare alaiaako baratza kooperaativa, Ba, jende bila da bila eta badak izute, ba, puntatzeko esandako bideak dituzutela telefono zenbakia, hala astelenero egiten duten e, barazkien banaketan, banaketatik pasatzea arratzaldeko seietatik aurrera, lakasita gastetxetik irungo lakasita gastetxetik eta bertan asalpein guztiak emango dizkizu bete, baina behin baino gehiagotan itzein izan dugu hemen baratza kooperatibetaz, bak izute saio hau ere bai, bi astetik behin aldatxa kooperatibako kideoki egiten dugula eta azalpean e, txiki batzuk emango dizkizuet et e, ba, informazio gehiago nahi zanez gero, ba, esan bezala hortxe dituzue baina e, jakitearena kuota baten bitartez, e, funtzionatzen dutela kooperatiba hauek hilabetean jartzen den kuota eta or, kuota horren bidez ba, langile bat bi kasuen arabera soldata txiki bat eskuratzen dute eta baratzeko gastuak pagatzen dira gero I, astero astero barazki, barazkiak banatzen dira baratzan jartzen direnak eta baitare ere ba kooperatibistek hartzen dituzte bileretan parte hartzekoak e, auzolanetan parte hartzekoak kustetan eta bar bainan e, beno hortze e, esan bezala astelenero arratsaldeko seritatik Duzute beraien banaketa bertatik bertatik pasatzaitezkete eta informatu beraiek oso gustora egingo baitute. La luna la tenimo despues de la una en buena posizia. Xo Yo te va a explicar porqué. Despues de las doze de la noche. So, can... La una luz, momento eta, en la pasazia. Eta dute de caso de la un pinta. de la Eta baratza sari garela, ba, saioaren asieran aipatzen izuen, iaz baratzaren atala izaten genuela saio honetan, aurten e, balde batera utzi genuen, baina e, gaurkoan ba, pentsatu dugu ba, interesgarria izango dela, udaberria iritsi dela, eta hainbat e, gauza daudela baratzan egiteko, beraz e, gaurkoan e, ziur, eta kaso hemen bi astera ere bai, batal honekin e, jarraituko dugu txingurri hotxak honetan eta hor besterikan gabe informazio txiki batzuk emango ditugu, badakizute, baudaberrian, balandarek gehienak e, landatzen direla, dureiten direla, udan e, beraien fruituak jasotzeko, horien baino lehen, e, barlurra ondo prestatu behar da, gorotza ondo bota, eta aipatuko dizkizuet, bagarai honetan, napiri jamaia zeintzu diren, ereiten direnak, eta aldatzen direnak ere bai. Berazile bete honetan besteak beste ereiten aldituzutenak, eh, bainak, babarrunak, hartoa, rabanitoak dira, bain altua, baina ere bai, babarrunak, hartoarekin batera jarri daitekena, eta beste, hainbeste, mendikan gutxire ere bai, azen eporruak eh, eta bar jarrialko ditugu! <totipasen> Bestetik landareak aldatzeko garaiain bad landare aldatzeko garaia, hala nola tomateak, piperrak, piperminak, lechuga, kalabasa, kalabazinak, berenjenak eta guzti hauen fruituak, ba ustaian, abustuan zehar jasoko ditugu. Horrein aldiz jasotzen direnak, ba orain dela, helabete batzuk jarritakoak dira, eta hoiek e, urrengoak izan diteske, tipulinak, azelgak, lechugak, rabanitoak, espinakak, eta laizter, jada ez bada, ijarrak, eta babak ere bai. Eta aipatu dut ere bai, asieran ba, garaiko barazkikinen egindako errezeta bat emango dizuegula, eta gurkoan azelgak erabiliko ditugu errezeta horrentzako. Beraz, azelga batzuk e, bat, e, izango dira plater honen oinarria azelgak txampiekin egingo baitugu. Azelga pikatu barritu zute, alde batetik... E, parte berdea, bestetik txurila dena, penka dena eta hori baratxuriarekin batera zartagi batean, zu motelean, jarri eta egin lendabizi parte txuria Aldi berean ere bai txampiak jarriko ditu bertan serrak, xerratuak edo eta hori behin pixkate egiten dela Ba parte, azelgen parte txuri, deo, barkatu, parte berdea botako diogu. Eta horretaz gain, e, ba hainbat e, gauza botatzen alzaizkio alanola soja saltsa edo e, urdai azpikoa, tozineta, eta bar. Hori, bakoitzaren e, guzturako, baina, ba azel, errezeta honetan e, nola nolabait denaz da azelga egosia jaten estela baizik eta nolabait e, frigitua edo potsatua beraz hortxe e, duzute errezetatxo bat e, hainbat errezeta egiten dira azelgekin eta hemendikan e, e, 15 egunera ba kaso edo babekin ehindako bat e, ba zabaltzen dizue egun Zailoaren erdi aldean, erdi aldera iristen gera gotam proiekt entzuten, horrekin usten zaituztet eta jarraian sendabelaren atala entzungai hemen txingurri hotxaken, oi irratiaren eskutik. Herri hotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emaukizuna. Eidea, garremendia, gaixo. Ei, Egunon, semuz, ondo samerko, zolke bai? Ba, hai. erki eta gaur gainera hartukozun landaria... Ba, nik etxean asko erabiltzen duten. Bai, aski ezaguna ta azken urtetan, bai ikaragarrizko bunna izandun landare bat, eh? Baiz e dena dago ai. Que si gelak, que si champuak, bai. que ez bai. dakiz zer, crema eta ez dakiz zer, ta bueno, Aloe bera, bai. bai. Ba, buruz, ba bueno, gauza dezente esateko, baina ez gen gustatuen bezela guk. Zeguk, uste dugu igual oso hona, de? Las... Bai Esango zura oso, oso pre hona bai. ah. da, oso prebeda de zu Baina, charrake bai Charraka asko, onak minun gehiago esango nuke Da, oso holandare ona da Minun kontua hundiakin erabili berrekua. Kontu hundiakin Da, guk, ez dugu kontuak egin. Ez, ba, kremak eta erosten dinin Baido kontu hoi hartu Kontutan hartuta, ba, ze mat Gerramo holandare erabili berden O erosten dinin ja konprimiduak, oia preparatuak dauden eh pastillaak bai daude dosi jakin bategi. honen Mino... arazua da itxian denak dakagula aloe bera bat eta erabiltzen dugula hola gogua maten dibum bai, ez Naiko mikatza da, ez? Oso... Mikatza bai, bai, oso eske fuer, oso fuertia da. Bai. Ordu, bueno, baina dira ziko dugu zemat gramo eta erabili berdin eta gauzak. A behar, a behar. Bueno, hasteko aloen beste izenak, pues, aloe, aloet eta sabila. Sabila. Sabila bezala ere bai hautzen da. Uh -huh. Latinez, aloe bera. Ondo dakigu, latinezko bere izena. Bintzat, bat bat batakigu, ez? Oida. <laughs> e, erabiliko tugu ostuak eta ostuak barruan duten zukua. Bain. Orduan, zukuoi nola jaso mm -hmm. ba, Oztuak amarrogei zentimetroko zabalera hartzen duenin Gutxigora utx, yeah, bera, ja, nahiko potentia Oztuak ingo jogu ebaki txiki bat Bain. De manera que azpilan poto bat jarri Eta likiduoi zauri hortatik potu horta botako dula Bereden bua berdu Bai, bai, zein naiko mukian zekua mm. Zauriai geniozunin Ura ateratzen da Ez da ateratzen ola pasta hoi Ateratzen da ura bat bezela uh -huh. e, pues, Bapotu hortan jaso Kaxula batin jarriko dugu oh, Eta Maria Bainuan Likidu kondentsatu bingo dugu uh -huh. ba, Likidua dena Evaporatzen da Eta azpian gelditzen da Hola beste maza bat bezala oh, Ez egit nola esan Ez egit nola esplikatu mm -hmm. Bueno, bat kondensatu denin Likidua, oso likidua ez denin Japiskabat bat goa denin utziko dugu goztutzen Beste potetxo txo bat ian jarrita Dain. Eta e, Ez txoin bakatu kondentsatzen hasten denin aparra bat Kriston aparra ikentzaio gainin Ja perotzen azten denin Dain. Aparra ogin goioguken du Ah, ken Bai da, Eta zertik? Aparra horrek dakazkilako eh, landariak dakazkin gait toksikuak ah. Ordun. Aparra hori denak enduko dugu uh -huh. eta utziko dugu lehen esan betzela likidui pixkat potxolotzen Ja uh -huh. e, nahiko konsistentzi hartu dunin bai. Zut ikaterako dugu, baino mariatik aterako dugu eta beste pote txabatea botata, Utsiko dugu oztutzen eta lehortzen e, Gelitzen da gorra Hola jaboi bat balitz bezala bai, bai. Eta lehortzian ba, erabiltzeko presdo mm -hmm. Bai barrutik o bai kanpotik Eta mm -hmm. ez jende gehiinak iten dugu bezala Ostua hartu zuritu eta ala bai. Eman jela azalian Diko itxut, diko itxut <laughs> Hordun txarra da Eza txarradela, minuen, azala oso sensiblia baldimadakazu mm. Eta gaintikan, aloe eman bezala xe, ba, konturatu gabe fase 8 bat emateakute mazat Eguzkiak harrapatzen mazatu, azala erredatzeke Erre, o irritatu, ikzemak, ba, askotan sendatu berri nokertu ditendia Hor da pixkat kontuz erabili berko landaria mm Hor -hmm. nik burua erabiltzea ez dut gomendatzen ak, zuk suksantsuna onain. Oi da, eh? Preparatu, oi da. O hau haudena itenzu nahiko elaborazio dela. Bai. O hierro tentzu kremakia prestatuta daudenak. Hoiek Hoiak ezakatelako arazoik. Oi, claro, oi, fabricantia. Oi sanidadeko rolloak pasatxuzte eta eta bueno, ba, bear duten dosi justua dakatze, eh? Azalai kalteo hiziteko. Eske bai, daikaragarria landari honek hartu duen bun Mediatiko hoi, ez? Eh? Ba, mundu guztia antzata bat eta mundu guztia du etxian aloe bera bat bai, bueno, nik etxian lau bost bat ditut, bai, eh? bai, nik dakat bat eta badak azkian da menian iru, lau batume me uh -huh. orduan, ba, bai, gaina oso aixa hiten den landaria da, ez? ez uh -huh. da, hola, utzi jakdin pertsonaire aloe bera normalin etza lehiltzen, horretarol uh -huh. kaktusa da, orduan, ura gutxi berdu, eta bar, eta bar, bueno uh -huh. Hoi, eh, nola jasotzeko aldetik bai. Toksizidadia Ba Naiko toksizidade Aipatu 2 eh, altutan Eta 2 altua da gukustepinion Asko zekikila hua Ba 0,2 gramokin ja Ba ikara diarreak Eta Arazuak sorditzak 0,2 gramokin Osea, ezer Ezer Dosia altutan esaten da, baina dosia altuaia 0,3 da. Jesus, ta gilzurdinak altetu ditzake deporbida. Ara. Ja, vuelto gabe. Con ba. tus con tus erabiltzeko landaria da. Ordunaldian tailerokoekin gaudenean ez ta erabili ber, ez da, da prostatarazu, Zistitizak edo almorranak baldin baditugu ere. Zuku freskuak lehen esan bezala azala erretzen du. Mm -hmm. e, Ola datu potente bezala e, tasa bakoxeko, egunian zortzik gramo erabilezkeo herriotza segurua presos eta bai. eta zenmatetan hartu bertu 8 geltzeko <laughs> e, sort, eske hartzeko bueno lenostikan izango zen arazuak ah, arazoak bai bai osatizut bai, 0,3 gkin ja ikaragarrizko diarreak eta mobidak izango mm. gen itukela bai. orrun iristeko pues pentsatu atzetik ze arazo izango gen ez ezait ni aina botzenola datuk drastikuk baitare eh fiskat jendiri Kontuarazteko, ez dela panazea bat, ez dela landare magiko bat, ehozin modutan erabilileikena. Baize, mito, bai, ze nahi komito. Bai, horregatik. Nei da, landare bat, ba, gustatzen nauna, ze ondo erabilita bere efektuak oso onak dia, hori ez dut desmitifikatuko, ze benetan, landare ona da, gauza asko zendatzen ju. Mignon, ikusten dut jende askok erabiltzen dula... Hoba, lehen gaudaran akordatzenaz, e, lagun batek, eguzkia hartzeko, intzun prensisamentea alderantziz. O sea, intzun aloebera moztu, itxiantzakana, txuritioazak, e, ostuak, nei. raka, raka, raka, raka, gorkutza guztian eman, eta eguzkietara hon. Eguzkietara honetan, ukatuzun, erre. Erre, erre, bine nola, azaladena undituta, ematen zun mostruo bat. Jesus. Telebistako tipiko mostru hola. Bai, bai. Pues Ola eixen. Gorpuz guziko azala dena ondi-ondi ina. Jesus. Orduan, ba, pixkat konturatzeko ze gaizki erabiltzen dugun, Landari hau. Baina, uh -huh. bueno. Hoi, toksizidadian gainian. Hoi, dobatak juten datu potentioik. Kuriosidade bezala, ba, likonerian erabiltzen da. Hain bai. Eta hultzerak eta olako arazoak dauden izanin bere dositan erabilitan oski, ba oso oso ona sendatzeko arazu idenak. Mm -hmm. ba, preparatuak nola in? Ba, Lena aipatu bezala kontu hondeiakin errezetatzen den landaria da. Batez ere errezetatzen dugunin e, naturistak, ba meikuak, meikuak ez dute holako arazo izan zertikan. Ya ja, beraien preparatuak ondo jarrira daude. Mm -hmm. Eta guke bai ez dugu arazoik e, landaria eros, ten, erosiko dugunin po farmazian o belardendan Ja preparatu oi oitan. Arazoado jene asko galdetzen saitula no bera dakatitzen da nola prestatuko dut. Claro. hor ba, erabiltzen dugu kontu hondeiakin, ez? Mm -hmm. Nik normali aipatzen dut ez erabili. O huken duain, o... Ez agit binen... Ola, alo ligero, ez erabili. E, datu bezala, ipatu... Kapsuletan datorren hautsak... Osa, ja, preparatutan datorren hautsak... 0,02 gramo ditula... Egun guztirako dosi bezala. Uh -huh. Osa, ezer. Zatik, gana, ipatu bezala... 0,02 gramotik pasazkeo... Gara. Ikara garezko kaltia itzendu. Hordun, uh -huh. <laughs> ba... Eta baita ere datu bezala, ba, ipatu azalerako prestatuta dauten dauden krema hoik uh -huh. euneko bitik, euneko bosteako dosia dakatela landaria honena. Hordun, zapet. Horda, dosi minimua, ez? Pozulehioz una eman krema bateri, behiz, haiz, litroko krema batek, behiz, pues, eguneko bitik bosteako... Ez da, ezer. Ez kantida de oso txikiada. Mino, uh -huh. bueno. Ta zertarako bazkenik, azertako erabili leiken, ba, laksante bezala oso ona. Uh -huh. <laughs> Antiinflamatorio bezala oso ona da. Uh -huh. Eta zikaterizantiare oso ona da. Minon lehen aipatu duten bezala astu gabe... Eh, aloe verakin estaten da gerritik perako. Diozin arazo, baldimadakazu ez erabili. Orduan, gutxi gora bera bak azpitik pera dauden organo guztiak tenak. Birikak bidotsa ezik. Ze tenak daude hemendi bera. Bai. Stomagoa, gibela, eh, kichuanya, Dena, ovari, juguak, prostata, dena. Ez da erabildi er. ah, behar. Baiz, banik erabildi izan dut ankan -za, zauri bat entzako. Bai, kanpotik, bai. kanpotik erabildi eta bai. Ah. Niainez esaten barruko, ah, barrutik az... <laughs> eh, <barruci> hartzeko, <laughs> bai. esaten da, guk, eh, naturistak esaten dugu. Mm -hmm. Giltxur, eh, kosteilletatik berako, diozin arazo baldin badakazu. Mister Rakit, dijeste yo sailak. Eh, siztiti asko. Eh, hanondoren hola, si inberraz, e, yeah. Beteta bezala gelditzena ez ta so nolencia osatzen den dato txiki, eh? Iozin dato, kostillatik perakua balimada, aloe vera barrutik ez erabilli. Uh -huh. Oi, eh, barbi vale. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai kontu zera hau mm -hmm. Eta bestetik, ez, aloe berei buruz. Herriotsak. Herri mugimenduaren irratsaioa. Hau mediak ekoiztutako emakizuna. Hortxe beraz aloe beraren inguguruko zehaztasunak, e, sendabelaren atala hoi irratiaren eskutiek eta guk hemen jarraitzen dugu, txingurri hotxaken, nantxeta zintzilik txapa eta txolarre irratietan, e, Bob Dylan entzuten ari gara eta berarekin usten zeituztetu rengo minutuetan. Her ribbons and her bows have fun from her curls She takes just like a woman Yes, she does She makes love just like a woman Yes, she does And she takes just like a woman But she breaks just like a little girl Queen Mary, she's my friend Yes, I believe I'll go see her again Nobody has to get guess The baby can't be blessed Till she finally sees That she's like all the rest With her fog, her amphetamine And her pulse She takes just like a woman Yes, she makes love Just like a woman Yes, she does And she aches Just like a woman But she breaks Just like a little girl It was raining From the first And I was dying there first So I came in here Again, introduced as friends Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world You break just like a little good balio du gehiago Tomate bat, ala diamante bat Azabat, ala ordenagaio bat Azenorio bat, ala ferrari bat Kerizik araian guifiak ezaitu elikatuko, eta sakelakoa martxikatu gabe irenzten baduzu indigestioak harrapatuko ezaitu Barealaiak barazki kooperatibako kide egin zaitez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 ortxe beraz e, bare halaia badakizute beraiekin harremanetan jarri al zaretela izateko eta saioen azken minutuetan sartzen gera eta baitu baino lehen, ba aipamen batzuk egin egin izkizueke alde batetik e, ustaro kooperativa kantolatzen dituen agroekologia jardunaldia ke ba, beraien amaierara iristen dira ostiral honetan Erautzen putzuzulo gaztetxean izango da azken hitzaldia seietatik aurrera eta bertan nagoro ekologia eta agrikultura ekologikoaren edo nekazaritza ekologikoaren arteko, zberdintasunaz arituko dira e, ba, ustaro kooperatibako kideek eandako. Taller batean bestetik, eh, gaurkoan baserri taldeen inguruan aritu nahi nizon bizka bat, zeren baserri taldeak, ba kooperatiba eta kontsumo talde desberniak batzen dituen ekimena edo sarea da Gipuzkoa mailan antolatua dagoena eta blog bat eh, dugu edo dute baserri.wordpress.com, bertan hainbat eh, informazio interesgarri aurkitu ahalko duzute. Ba, adibidez jardunaldi, aipatutako jardunaldien inguruan, hainbat artikulu agroekologiaren inguruan, eta baita ere zeintzuk diren basare hau osatzen duten talde guztien inguruko informazioa. Beraz baserri.wordpress.com .com, esan bezala bertan aipatutako informazio guztia aurkituko duzute. Eta gabe, saio honen amaierara, txingurri hotxak honen amaierara iristen gera, bakizute gurrengo astean, hemen izango dugula bea gurekin, atxetearen aurkako mugimenduko kidea, eta hemen bi astera. ba espero dezagun e, nitaz gain, endika ere izate aldatxako beratiboako kideak, Besterika angabe ondo izan, eta urrengor arte, lupo nore zemple abestiarekin, Joseba Iratzokiren abestiarekin, uzten zeituztet. Aio! Zamp, zamp Le moneghe zamp, zamp Le moneghe zamp, zamp Gashna ma selbat, ma selbat Portilla bat ardo, ardo compania ona mayarenin vuelta vuelta la bonheur est simple ça et bonheur est simple ça le bonheur Lertxuntropa ego aldera, bare bat ainarrean eta ongio batzuk bendilaren, opari, opari. Bat, nagi bat Homet xoroak Txakeleta Eta xakur bat Xaingaka Zure bidera Bidera Onerre zan Zan, onere zan. Le verre est saint, ça. Le bonnet est saint, ça. Le bonnet est saint. Le bonnet est saint. Le bonnet est saint, ça. Le bonnet est saint. Le bonnet est saint never sum sum